ma ka të baj me sigurimin atë dëshiron me siguru jetën me pejga mirin a.s. Për atër, në to shtepi ku nuk ka namazë kunuk lezot kurani kunuk bot sejsde kunuk meret avdesi kunuk permendet allahu pejgamberi alesan po krcnen plot ato shtepi kan sfatusin e varezave por ato pejgamberot mos i shhendroni shtepit e juaja ne vareza chto cak plot pejgamberi alesan ne vazhdim dgjoj me vmendje kjo esh ajo siguria garancia po shtepin chto doni uni pe neve do te mogun interesu me sigurin shtepin e ti tot nat shtepi dgjoj Nats te bi ku lexohet thuria e Bekare, shejtani ikep e asaj shtëpie, 3 dit zguzon me hina të shtëpi. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 wa shar al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin fi an nar falendrojm allahun e madhrishën aiçi ai është i vetmi i cili meriton adhuroimin falënderimet lavdatat dhe ibadetet tona te cilat atia drejtojm kërkojm mbrojtjen e allahut prej ligave te shpirtit ton kërkojm mbrojtjen e allahut prej cytjeve te shejtanit të mallkuar Këndë dhe drejtojnë Allahu në rrugën e drejt nuk ka kush që hum A i cilë është i lajthitur dhe i devijuar nuk mund të drejtoj as kush në rrugën e drejt Pas Allahu dhul gjelal Salavat dhe selame panda i dergojnë më të dashurit ton Muhammed Mustafa a.s. Kemi respekt e madhë për famine e ti të pasër, për shok të ti të ndeshëm Dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtar dhe besimtare Të gjallat e vdekur, si të qofshën ata dherin fundin e kësaj bote. Të ndëruar vëzër besimtar. Kjo gjymo sot është gjymoja e par në filimin e këti muaj të mbar dhe të ri që kemi hy në muajnë. Apo dhulkade dhe ne pëthuj se poj afrohemi gjdo ditë ditve të Fillimi i një ibadeti shumë të madh, i cili ëh një herë i thësh edhe një prishtyllave të Islamit, po i afrohemi ditëve të Haxhit. Ngase ne dimë më në rrim mas timui Dhulqa'da, vjen muaji Dhulhijja, muaji në të cilin Allahu Dhul-Jalal i ka obliguar muslimanët të kryejn obligimin e Haxhit, që të kompletojnë shtyllën e pestë të Islamit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme etje Jam shumë i sigurë që zënjonit për juve Sigurisht se i interesan kë qeshtje Tema ka të baj Me Sigurimin A dëshiron me siguru jetën Me pega mirin a.s. Për qëto do të flasim Para se me bo një hyrje Dhe me të rëgu e, Qëlimin se Për qëka do të flasim Dëshiroj të baj një krahësim Kushtimisht Sëtë në, në këtë këtë këtë këtë të në moderne, ku ne e tojmë, e gzistojnë sigurimet të ndryshme. E që njerëzit vrapojnë, interesojnë, që gjdo njëri prej tëre, me pas një farloj sigurimin jetën e ti. Sigurimi shëndëtsorë, sigurimi penzionalë, sigurimi veturës, sigurimi biznesit, sigurimi i prones, e ku ta dihune. Nuk po du me diskutun kuptimin juridik tek sa i çështje se cili është qendrimi sheriatik kësaj i përket sigurimit. Dëshirojmë të fol këtit primi aspekti tjetër. Do të thonë derisa njerëzit sa të vrapojnë, interesohen, lexojnë, shfletojnë, vizitojnë kompanitë sigurimeve të ndryshme, bilem-bilem sot në kohën tonë moderne kat atill, që shkojnë edhe paguajnë koga shumë shumë atë muaja për me zgjedh sigurimin për një kompanisë që ty të garantonë këta dhe këta dhe këta dhe këta dhe këta, këta. vazhësish pëj marveshjes dhe kontratën që e bojnë njerëzit me kompaninë e sigurimeve Eta sh, na prej këti aspekti do në me dalë në aspektin shpirtëror Në aspektin e përdiqëmëris të unë si musliman po dhe në aspektin e ardhmeris në kuptimin e jetës në kiret A do në ti dhe unë e me siguru jetën me Muhammedin a.s. A do në ti dhe unë e me siguru jetën me Muhammedin a.s. E, nëse do të më siguroj jetën me, me Mustafan alayhis salam, dëgjoj disa forma të sigurimit e çektojon mundësi edhe forma të sigurimit të të natyrave dhe spektrave të ndryshme. Loi i parë a dëshirojnë gjat gjithë ditës me çeni sigurum me Muhammedin alayhis salam. Junioni prinë momentin kur zgjohet në mëngjes i kryin obligimet për Allahot dhe i përvil dhurt dhe i qaset punës del për i shpis me elup riskun për familjen gjithë njënjën i prejneve nuk ka garants që nuk i ekspozot rëzikut kush prejneve është i garantumë se gjatë ditës nuk mundet me i ndodh një telashe, një fatkeci as njënjën i prejneve a dëshirën gjatë krejtë ditës Sa y më pa siguri pejgamberi alayhis salam tafron sigurin që me lenę Allahut që më çenin mbrojtum gjat gjithë ditës. Dhe çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam? Men sallal fajr fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah. Hadith-i është të vërtet, e vërtetë e transmeton Imam Muslimi. Kush e thaan namazin e sabahit me jemaatën e xhamit, ky person gjatë ditës është i mbrojtum dhe i siguruar prej Allahut te baraكاته ta ala. Allahu akur, asë kime paku pare, asë nuk ka nevoj shumë me nëzirë dokumenta, për me efitu që të sigurim, kjo është sigurim ditar që të garantonë Muhammedi sallallahu arihu sallem, a i cilin e falë namazin e sabajt me gjëmat në gjami, pa, pa këzaro alla, dhutë mu qëmë 5 saati, me marë avdes, me prish gjumin, me dhe iskerin ja me jypë bicikteses, marë në gjami me falë sabajnë. Peja i ka 100.000 banor prafërsisht, 11 gjami të qytetit Me im ledh krejt ata që dalin me falë Namazin e sabajt me hoxalar E me gjemat nuk dija bo në në qenë Allahu në falt Prej në qenë mi banorve Nuk e dija e unë në në qenë njërz Në qytet që dalin me falë Sabajn në gjami Në shpikop, në të që falin, po në gjami E ata që e falin sabajn në gjami Pregambirë Alisam ju jep këtë lojt të sigurimit Janë të mbrojtur gjatë gjithë ditës Prej Allah subhanahu wa ta'ala loj i dyt i sigurimit, në sigurim tjetër. Neve, I zonjëri Pranema kish më qen shumë i gëzuar dhe shumë i lumtur, po ta dinim ne se e kemi të garantum xhenetin. Ne shpresa jon është shumë e fuqishme dhe ne vazhdimisht presojm dhe lutemi që Allahu të na bëj në preh xhenetit lidhe. Allah na mundsoj xhenetin ya Rabbi. Neve dhe prindërve ta dhe nëmbarë musimaluve. Mirë, po asë njëri për neve nuk ka sigurit dhe garantë se je për i banorëve gjennetit. A donë një sigurim për i pejgambirët a.s. nëse donë mu konë për i banorëve gjennetit? Ndë gjë që ka thotë pejgambirë a.s. në hadithin e Ebu Umames, radi Allah anhu, pejgambirë a.s. në hadithin e vërtit, të cilën e transmetan imam tërmidiwë dhe sheikh Albani e vërtëtanë si të vërtit, Men qara e ajetën kursi Dubërë kullë salatin mëktuba Lem jemna'hu min dhukuli lë gjennëti Illa en jemute Fëtë pejgambirë alisam Kush e le dzënë duanët e spive Ose ajetën e kursis Mas gjdo namazi farz Këtë njeri nuk endal Kër gjohë me hinë gjennët vëjtë deka Vëjtë dhëtë me dekë njëherë Kër ti dhjenë vëkti Etoni dherën e këtë qelë me në gjennët Turësnikoshta Allahu po elp kërkon pranimet. Kush e lexon duanetin e sbeve, mazdo namaz i fars. Mazdo namaz e folsa bonne, lexon duanetin e drekën, i shëndinën aq shumë njacin. Me së të edhe xhenetit ka vetëm një pengesë, vetëm dekash, vetëm duhet çdo që jeni e gjallë që vjen këtë botë, duhet me shiju dekën e pastaj xhenetin e ka me lein Allahu te barekuhu teala. Që sigurin vjen për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e çnë nuk kemi as pak shybentop. Luaj i tretë i sigurimeve. A dëshiron me qenë i sigurt dhe i mbrojtur me lehen Allahut pri rreziqeve edhe telasheve të, të ndryshme gjatë ditës? Kjo është diçka halama e detajizuar për jashtë parës. Në djesh çka thot pejgamberi sa hadithin që transmeton Uthmani radhiyallahu anhu. Hadithi është i vërtetë që transmeton Imam Buhariu, Ahmedi dhe të tjerët. Thot pejgamberi alislam: "Ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulli yawmin masaa kulli layla: Bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fi al-ardi wala fi as-sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim" 3 herë, ila lam yadurru shay'. Thot pejgamberi alislam: "Jiloni rii cili zgjat në Mëngjes." Edhe thot ket lutje Bismillahill levi Me emrin e ati Që nuk të ndodh asë një keqe Qoftë në tokë dhe në qelë Allah është a i cili dëgjën dhe din qdo gjo A i cili e thotë me nëgjes dhe mbramje këtë lutje, këtë doa trihere Këtë njeri nuk ka me rokë asë një keqe me lejnë Allah Asë një keqe, garandës Nëse e këtë lutje të vogë Edhe në sabaj kur që është masë e fa namazin e sabajt E thush të rire këtë lutje Bismillahill edhi La e durru ma asmihi shëjën Fil ardi wa la fis sema Wa hua sëmi ul alim është aj libri madhështor më bëroja muslimonit Që besaj që gjithë një një një për juve e ko Mundin i me gjithë këtë lutje aty Me ledzu, me nxëz edhe mbramje Përgambeni aleslam pëthët Nuk do të godet asë një keqe Asë në toke, asë në qelë Këtë njëri cili kërkon më bërojtjen dhe strehimin të kallaut ka e vara ka në përmjet këture lutjeve dhe kësaj duaje një loj tjetër i sigurimit është sigurimi në pronën që e ki dhe në pasurin që e ki zënjë një një prejnjeve ka dëshir që pronën që e gëzën pasurin që e posedën me qeni sigurt mos mu rëziku pronën dhe pasurje e ti dhe që një shka të të pejgëm mirë e alistam me min jomin Yusbihu l'ibadu fihi illa melekani jenzilani fe jekulu ahad huma Allahumma ahtimum fika khalafa ve jekulu l'akaru Allahumma ahtimum sika telefa Qysh me si guru pronen, pasurin qeki qato qeki po na khazan pengambeja e sam Thët gjdo dit me njëz kur zjohën rëvët e Allahot në sabah thët jon dy me leqh Gjëdo dit, o zhjohon njerëzit në saba Jon dy me leq Se që një pritune e bën ka një dua I pari e bën këtë dua Thot o zotim Ai që jep Shto ja pasunim Ai dyti thot o zotim Ai që ka shtrëngu dorën Dhe nuk mdihmonë dhe nuk jep Pris ja pasunim Ma thot, që kjo ga onësë Adonë Allah me të arrujtë pasoninë dhe pronën Ti ebë diska, sot nuk umë, Allah më kërkom për i neve me ebë shumë Allah më kërkom për i neve që ne të edukojmë shpirtin Të edukojmë karakterin ton Dhe ti ebë ato që zemra jo të të andin Edhe nëse është 50 cent Nukë më rëndësi Po ti ebë për Allah Ti të rogë doaja ti meleqit gjdo ditë dy meleq kur në sabat njoni dhët Allahumma atimum fika khalafa o zët aj që po jep për ty aj që po ndihmon aj që po i del diku indim këti shtoja ja rabbi meleqit po ndoa për ty të shetjen aj tjedri që e ka rull dorën e ka shtrëngu dorën është egoist dën të mirat që Allahu ja ka jep veç për veti me, me i rezervu meleqit dhët o zët këti Prishtja pasonin Mosja shto këtina Dhe në kjo është siguri Qe pe i ga mire Alessam Po na prëmton që i nshallën arruet prona dhe pasoria Qe e kemi Sigurimi vendit Kush neve mundet me në garantu Shkën ti prej del prej shpiston Dhe të thirin dhe shok Dhe vlazen Dhe në medal dhe rrugov Kush ty të garanton që në rrugov nuk të ndonë një e keqe Kush ty të garanton që në do një tris nuk mundet me të kafshoni gjarr, por ku e diu ne çka do mundet me të ndodhë. Pejgamberi Alayhis salam po thotë, dëgjoni. Men nazla manzila fa qala a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, lam yadurru shay'un hatta yartahila min manzili zalik. Pejgamberi Alayhis salam thotë, kush shkon në një vend? Sërshmë rënsia shkon, mala shkon, mbijesh ka, shkon në dyqana, shkon në qendër tregtare, ku do të shkon? Him në shtëpit huj. Thot ku shkon me një vend tjetër, jashtë të vendit ku banon Edhe e bën këtë doa a thush E o dhubi kelimat i lahit ta matimin shërri ma khalak O Zotim, unë kërkojmë brojqin të ande Prej shërit edhe të keqes gjdo kryese Pegambire Alizam pëthot Allahu dhëta në runë këtë njeri dhe këtë njeri nuk dhëta rok asnje keqe E tash dhume e të rgunin gjare që ka ndodhë A .s. A .s. Thot, në kuënë shokëve të pejgamberit alayhisalatu wassalam në shokë e pejgamberit alayhisalatu wassalam që transmeton çat hadith sot tre kurë komdi pejgamberin alayhisalatu wassalam që na ka porosit me kët porosi sot gjithmonë kom thon kët lutje sot një ditë kom haruam mos më, më, më, më, më thon sot një ditë kom haruam mos më, më, më thon kët lutje sot at ditë më ka kafshu akrepi skorpioni çat ditë kom haruam e thon që do më ka nzon taksirit më ka kafshu Skorpioni, akrepi. Do thonë kjo është garantë siguri për pejgamberin Alayhissalatu Wassalam, që Allahu Dhul Jalal ka garantu për një gjë të tillë. Një sigurim tjetër kur jemi në xhumë. Qoftë ky sigurimi në nën kupton edhe periudhën para se me të kap gjumi, edhe kur je fjetur, edhe mas, masi qeshosh pe gjumin. Njerëzit Këtu përdo me e bo një spikim të shkort, njerëzit kanë problemet të ndryshme kër jemi tek gjumi. Ka njerëz nuk i kap gjumi, po vjenë shumë këtë që duhet më shprekshtu, mirë po me kësar dhe për thëmë, ka njerëz që nuk mundën me flejtë natën, po a shku dhe me mush krytë me raki. Do të më shku me, para dy ditë vëmë ka thonë një njeri, shumë i respektumë, Po pas rason mendaj, sa hojën e pa i pi dy kriglla birë mbrëmje, smukuri pi veç dy, nuk pi kur më shumë, dy trullona shkojtë dëshbia vlej sikindhi, mos mi pis ton natën si çelmesi. Një tjetër dën me pi bensidina. Një tjetër zbother hatën gjum, ço çdo gjysore, sa r ço te vethni cigare. Ku e diunë? Kjo është një farllë smundje, njerzit vujn, Allahu El-Jilal natën e gavon njerëzit me pushu, me akumuloj energji, me marr fort që nesër ditën e re me fillu me plot energji, me plot elan, me forcë, me kryo obligimet. Të natën nuk flem, në sabah kur qesh, vend që mundoni pushum, jei dërmu me imulisor. Një pri aty ne garantive dhe sigurimeve të pejgamberit a.s. është edhe kjo në hadithin që thotë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, hadithi është e vërtetë, transmeton Imam Buhariu. فمن قرأ آية الكرسي حين يأوي إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح الخطبه يا مساء اي person ithin momentin kuria kuriafroth shtratit dyshekit ma nafit eknon doanet spive ayetin al kursis fot dei saat zgot per i jumit e ka allahun mbrojt Kush afrohet të dysheki, e kipo njëtë mëra me fjetë Nuk ome nënësia kia avdes a nuk kia avdes Miru me pas avdes, po bën edhe pa avdes bën Edhe e ledzën ajetin e kursis doanet e spide Derin me nxez kynjeri është imbrojtur prej Allahot të bërë këvatare E këtu nën kupton edhe prej dukoris mësme të kap gjumi Ose njerëzit flenjën e trishtohen gjumë Prej ondrave të ndryshme e kujt june edhe vujnë Edhe nuk fushojn, edhe zgjohen të mulisëre të dërmum. Kjo është garancia e sigurisë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siguria është parafundit, një lloj tjetër edhe dyjone pa përfundojmë me siguru shtëpinë. Qoftë në kuptimin fizik, po qoftë edhe në kuptimin figurativ të sigurimit të shtëpisë. Shumë shtëpi Janë të pajisura me monitorim të kamerave Shumë shtepi duken për janës të jasht me dëbukura Me fasada e ku edhjune Shumë shtepi edhe në, brenda, në brendit shepive kanë interior Kanë mobile, ku edhjune Po në sens, ka oksiloj shtepia Që kësaj shtepi edhe antarëve të kësaj shtepi Ju mungon lumëturia dhe qëtësia në shpi I ka shti një qinë mjarë në shpi? Së rrinë kur të shpia Edhe vjen në gruja dhe të burë jemë kur së rrinë të shpia Kur botë pak probleme dhe Vinë të hoqë atë pëse Së më rritë mund shpi Më në shpi vështë kur së kom qare Kur më shelin krejt kafiqet Kur më shelin krejt kafet Së kom qare qatere Edhe loma vështë bisi i dekum Së më rritë mund shpi Mund shpi më shpia. më, më zihët fyti Kom në gushtim so, Qaj vinë kë shpi? Qaj vinë këshpi, që, që këshpi, edhe një milionero nëse ka bjerë, që ka vinë këtu njerë, kur njerë u në shtëpin e ti e ka rahat lëkin, e ka qëtësin, strehot, pushon, relaksot, kënachet. Një prej sigurimeve që pega mbira e samë në afronë për shtëpin, në të gjithë aspektet, në kuptimin e jashtë në dëbënë që me lëmë turis, është këj hadith, thëtë pega mbira e samë në hadithin e bëhurërës, le të gjalu bëjot e këmë k inë shëjtane janë firu minë elbejti el ledhi të këra u fihi, -fihi suratul beqra mas i shëndrani shtepit e juja në vareza përgën bërë e nësa mas i shëndrani shpit e juja në vareza faloni ka pak në përshpia se në vareza zëbën mu falë në namazi në të shpij ku nuk falët në namazi ajo shpij është si për më ka në vare se në vare zëbën mu falë në të shpij që s'ka kur në mazë nësa shpija hi une edhe ndonjëre kërkojmë u falë ose në threosin mjau në gjithë emërin fëmive edhe bëj pytje qëllimisht i thëmë zotit shpisës e të zojës ka o të kibla këtu ose kam pas një rast ka qenë një vdekje në kohën për a pak ditve edhe në kanë thirë ishin të gjithë anë të shkot kibla këtu që është e jo? që është e jo? përshka për vojtë ti? A, a ka o të kibla? a di njerën ka o t 14 vjetë i ka bu, 50, 60, 70 vjetë a i zinë që ka u kibla. Për ato, në to shtepi ku nuk ka në mëzë, ku nuk ledzot Kur'ani, ku nuk bët sejde, ku nuk mërët avdesi, ku nuk përmendet Allah, pejgambirë A.S.A., Po krcënan plot ato shtëpi kan statusin e varezave. Por ato pejgamberët mos i shëndroni shtëpitë juaja në vareza. Çu tash ka thotë pejgamberi sa? Në vazdim, dëgjoj në vëmendje. Kjo është ajo siguria, garancia për shtëpinë, që çdo njeri pejneve duhet më buni interesum me sigurinë e shtëpinë e tij. Tot nat shtëpi, dëgjoj. Nat shtëpi ku lexohet surja Bakare, shejtani ikë pe asaj shtëpi, 3 dit zguzon me hina të shtëpi. Allahu akbar. Në qatë shpi që ledzot surja bekare E ledzot në diku shpejantarve Po edhe nëse lëshot në përmjet pse desës e radionit Po ledzot edhe dëgjot në të shpi surja bekare Temfiru shëtan, shëtan ik Ik, qan, së rinat të zguzon me ne çan, Edhe tri dit zguzon me i aty A brehoj, në myti fesati U mytë mbre, zdi që në ka gjithë, e në qupesh Po qysh mos mu qupesh, qysh mos me pas fesat Kur njëre nuk thot dikush në të shpi Bismillah Kur kush nuk thot dikush në të shpi E udhë billahimi në shejtanir regjim Qysh mos me pas fesat Qysh me pas harmoni dhe dashuri E respekt antar të kësaj familje Kur kur në të shpi Kur në të shpi dikush të kakon Kur es-salamu alaikum Po si të jenë të shpia Bim, bim, bim, bim, bim. E dini që ka në nënkupton kjo Ska këtu rahat lëk Ska këtu lëntëri Ska këtu bereqet Dhe sigurimi i fundit është sigurimi që pejgambiri alisam I ofrën sigurit dhe garancion Njerëzve që kanë brenga Njerëzve që kanë telashe Njerëzve që kanë stres Njerëzve që kanë depresion Edhe njerëzve që kanë bërgj Se bërgji është një pëj brenga dhe matë më aje Aj që e kuptonë bërgjin bërgj Pëjgamberi ka bënë dua ka thon: "Va'udhu bika min ghalabati ad-deyn." O Zot, kërkoi mbrojtjen tondet që mos të mbohet borxhi galebe, thoin Pey. Galebe, o, bo galebe, bët, o zët, mu ka bofiloni galebe, po mrin mbi kry. Pëjgamberi vë dot O Zot, kërkoi mbrojtjen tondet që mos të mrin mu borxhi ngarkes. Aninjërit e Pëjgamberit Alislam, dhejë sigurimin për ballë brengave, të lashave, stresit, depresionit dhe borxhit. Aninjërit e Pëjgamberit Alislam Sahabi Radiyallahu anhu tan sudan abu saidi fa ya rasul allah jam shum i stresuar jam shum i lodhur jam i dërmuam kom mërzi nkan mlu borje ti ya rasul allah s'po di çushmi apo bilim pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pa çu ky ky e bu umame çu ky djal i ri çu ky sahabe e ka pa sare u inj jam i ul në xhamis për jepi gameri ky djal të porçire gjithmon po vjen vendin e vjet në xhami i mërzitshëm i ka thon o e bu umame ky u kon pe ensarve çka me ty more çka ki peshet që son rregull pejgamberi alislam ka thën rahim ka thën shum i kujdesshëm i mfirshëm për ummetin e tij i ka thon ky djal i ri e bu umame el bahili i ka thon Humum lazmatni wa dyunun ya Rasulullah. Qet ya Rasulullah yonbo borgjeli i derteve pe i borxheve. Mkanm lu borxhet. S'po di s'po di çish me apo. Pejgamberi Alayhis salam i thot këtij djalit. E tha e tha la u'allimuka shay'an idha kultahu adhhab Allahu hammaka wa qada 'anka dayk, deynak. A dhimte musudic ka ne se qëtë lutje, qëtë doa e thush, Allah o të alargën brengën, të lashën dertin, dhe të, të bëndë mundur me ila borëgjët. Thapoja Rasul Allah. Je tha pegambire Alisam, kur që është në sabat, edhe kur, kur e mri në këshomin, sabat e në këshom, thuje qëtë doa. Qëtë doa? Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wa min al-jubni wal-bukhl wa min ghalabati ad-dayni wa qahrir-rijal. Çka ky është dua ov lazim, është dashumë e madhe. Çë meriton një mujdit me fol për këtë dua, se këtu pejgamberi alayhis salam e rast, dhe me al ka mësua ol ebu Umamën katrast dhe gjithneverë më kërku mbrojtjen e Allahut prej tetë gjërave. Pejgamberi alayhis salam qolut edhe ka kërku mbrojtjen e Allahut prej tetë gjërave. E para Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi. O Zotim, kërkoj mbrojtjen tënde prej dërtave. Më kurse prej dërtave. Huzn, dëshpërim, mrzitje, brengosje e tretë. O Zot, kërkoj mbrojtjen prej impotencës, al-ajz. Kur njeriu është impotent. Nuk ka forqës edhe vullnetë dhe dëshirë kur gjohë me bo. Sa njërës ka qësi sot në vendin tonë. Ajgjiz! Nuk ka vullnetë, nuk, nuk mundet me gjithë asë motivin më voglin për muqu me kry një punë. Qka kibre? O, oh, hoqë, aman, hajde kinoj pak qëtidjalit njësët e dy vjetë të nditën u bësi bodalë, porin më shëllu më shtremë. Që ka ka? Nuk dim ho, që këna qënë në përduktorët, gjithka, kërejt i kon, podim, kushkon, kipre, mir, ka në regullës po dim Që ka ki për e djallë mirë? Ska vullnet për jetë Që ka ki për e djallë mirë? Qër gjosë më i me bo? Për kur gjosë këmë dëshirë? Qësa i thoinë al-ajgjëz, ajgjëz, impotent Njeri që s'ka asë forës, asë dëshirë, asë motivë me bo, kur gjosë? Pegamberi po për ndohë Allah me narujt për kësaj së mundje O elkesli e ka atëta O zët me mbroj prej dëmbel lëkut Sa dëmbela ka në Kosovë Allah në narujt ja rabbi Dëmbelija e pesta O zët me mbroj prej frigës El gjubën Friga Vëtëm friga ndaj Allahot është virtut dhe bler Për ato Khalidi bënvelidi Shpata Allahot dhul gjelal Në shok i madhi pe i nga meri Që ka qenë një prej trima dhe heroj Dhe më të majnë fejnë tonë Në shpatën e Tina e ka pas shkruar një fjali dhe thuhet se edhe në varrin e Tina nëse gjendet dhe dihet saktësisht varri i Tina e ka shkruar një poezi, ka thonë ata që janë frigacaka dhe tuca gjumin natën mos i marrë. Ai që është frigacaka dhe tuc, Allahu atij a boft han gjumin kur mos e marr gjumin natën. Normal ne po flasim për trëmrinë me vent, jo trëmrri pa vent. Pejgamberi kërkon mbrojtjen Allahut prej frikës. E 6-ta pejgamberi kërkon mbrojtje prej për tacid buhl. E 7-ta pejgamberi Alislam kërkon mbrojtje prej ngarkesave të borxhit dhe e 8-ta çë mos mëtro diqush në qafë e me buzë zëllum, qahrit liqjal, diqush të bjen në qafë ta nxën derën, bigairi hak të bën zëllum, pejgamberi ka qen mbrojtën që Allahu ul xilal më na kursy prej këtyn e gjërave. Këto janë disa prej llojeve të sigurimeve me pejgamberin alayhi salatu vesselam. Shpresoj dhe lutem që këto na do të na loin për shtypjen eve, elus Allahu ul xilal që në zemrat tona të ngulit thell dashuria, respekti dhe pasimi ndaj pejgamberit alayhi salatu vesselam, elusim Allahu ul xilal që të na bëjë të le të të mundur të gjithë afto kërkojm falje për Allahut për gabimet tona dhe gabimet e juaja, gabimet e prindërve tonë. Allahu na fal. Kërkoni falje, Allahu është i mëshirshëm dhe i falshëm. Qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa lisairimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kreet në fund Allah zar para se të përfundojmë dhe të lutemi në këtë ditë të madhe. Po duam të bëj një përfundim dhe një rezume të gjithë asaj që e dëgjuat para pak çastëve. Jeta e njeriu harjat edhe kalon shumë shpejt. Për sa herë njeriu frymën edhe thith ajrin, ai aj e bën një hap drejt takimit me Allahun dhul Xhelal. I lumja një njeriu i cili është shumë koprac dhe nuk lejon që Hap i ti do të jesh i lumtur në jetën e ti, mos më shku huç, po çdo hap që e bën drejt Allahut me çën investim për axhiret. Allahu navet di sof. Allahu na, na mundsov që jetën tonë që harxojm ta rjum rukt Allahut, në razinë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, sikur këto në njerëzve, sikur aty në që s'mendojnë dhe se çajn kokën kur për Allahon, të gjithë dënjesoj u harxojë jeta. Mirpo Dita dhe ndimtare, ku është dita e dalimeve, është dita e kiametit, ku na dit ka dy grupet njërzve, ferikun fil gjenë në ti, o ferikun fisse, fisseir, një grup është pe i banorve gjenetit lumë të rëtknachën, ndërsa grupi tjetër është pe i banorve gjëhnemit që janë të shgënyrë të dëshprumë me dënimet që i pret ata dhejnë. Prej Allah subhanu wa tana Elusim Allah ndhul gjelal Që t'indihmoj muslimanet në të katër anët e botës Elusim Allah ndhul gjelal T'andihmoj poplen ton T'edrejton në rrug të mbar dhe në rrug të mir Elusim Allah ndhul gjelal Me madrin e ti që të smurit ton që i kemi Allah t'i shëraj Gjitha ta që kanë borgë Allah më në cuft më i pagu borgë sa më shpejt Elusim Allah ndhul gjelal Që Kurani tjetë pranverë dhe freski për zemrën tonë, dritë dhe nur për gjoksin tonë, largim të gjitha brengave të lështave dhe dërtëve tona. Elusim Allahun dhul-Jalal cha mbi shtepit tona allah zbret iman dashuri with respect inna allah wa malaikatuhi yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammade wa ala ali muhammade kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammade wa ala ali muhammade kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka fil alamin hamidun majid inna allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahshaa wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun bab ma pa pavjen